5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Pe 7 iunie 2009, românii și-au ales primii europarlamentari cu mandat întreg. România a avut atunci dreptul la 33 de mandate. Pentru unul dintre ele s-a bătut Vorba vine și Elena Băsescu, fica președintelui. Băsescu inițial, i a vrut să candideze din partea PDL, mai ales că era secretar general al organizației de tineret. Dorința ei n-a fost bine primită de toți membrii de partid, așa că a decis să candideze drept independent. Contrar celor apărute în presă, vreau să știți că nu tata mi-a impus candidatura și nici Partidul Democrat Liberal nu a acționat servil acceptându-mă pe listă. Însă eu nu doresc să mă ascund după listele unui partid. Nu doresc ca tatăl meu să fie acuzat de nepotism. La alegerile Elena Băsescu a strâns 4,22% din voturi și a câștigat un mandat în Parlamentul European și, exact în seara alegerilor, s-a întors în PDL. De altfel, unele surse politice au spus că voturile ei au fost rânse cu ajutorul partidului, care ar fi avut grijă ca fata președintelui să primească 10 voturi de la fiecare secție. Alegerile din 2009 au marcat și un record negativ pentru România, cea mai scăzută prezență la vot din alegerile postdecembriste, de numai 27%, doar referendumul pentru familie de anul trecut a avut un scor mai slab. Pe 7 iunie 1948, președintele Cehoslovației, Edvard Beneș, a demisionat oficial din motive de sănătate. De fapt, el a preferat să demisioneze decât să semneze Constituția care transforma țara în una comunistă. Demisia lui le-a deschis calea comuniștilor spre controlul total al țării. Edvard Beneș mai pleca odată din funcția de președinte, în 1938, după ce țara fusese ocupată de naziști. În timpul războiului, a format un guvern în exil, în Marea Britanie. It's political the which it imposes, it's... De la Londra, Edward Beneš le spunea celor rămași acasă Că regimul nazis va cădea și se va instala din nou democrația El s-a întors în țară după război și a fost ales din nou președinte Doar că după ce au scăpat de naziși, Slovacii ca și alții din Europa Centrală și de Est Au dat de comuniștii lui Stalin, de care n-au mai scăpat decât în 1989 pe 7 iunie 1976, revista New York a publicat un articol ce avea să inspire povestea din filmul Saturday Night Fever. Articolul vorbea despre frământările și dorințele unui tânăr dansator italo-american din Brooklyn. În film, rolul acestuia e jucat de John Travolta, iar toate trăsăturile se regăseau în detaliu în articolul devenit celebru. Doar că totul era o invenție a jurnalistului care l-a scris. El a recunoscut acest lucru 20 de ani mai târziu. Pe 7 iunie 1917 s-a născut actorul și cântărețul american Dean Martin. În tinerețe, înainte să ajungă celebru, a lucrat într-o oțelărie, a vândut băutură de contrabandă, s-a bătut pe bani și a lucrat într-un cazino. Iar prin unele localuri a și cântat, așa a fost remarcat de un șef de orchestră care l-a luat cu el în turneu. Printre cele mai cunoscute melodii ale sale sunt Dead's Amore, Memories Are Made Of This și Everybody Loves Somebody. Everybody... Somebody, somebody somehow everybody falls in love somehow <fie> ângă faptul că a jucat în filme celebre Precum Ocean's 11, Dean Martin a avut și o îndelungată carieră în televiziune Ca prezentator al emisiunii ce îi purta numele Renumit pentru că era un mare petrecăresc Dean Martin părea băut și în timpul emisiunilor Dar prietenii lui au spus tot timpul că era doar un rol Și că el era, de fapt, perfect treaz <fie> Pe 7 iunie 1958 s-a născut cântărețul și compozitorul american Prince, unul dintre cei mai talentați ai generației sale, după cum spun unii specialiști. Prince a învățat să cânte la pian la șapte ani, iar până la 14, când și-a făcut prima trupă, stăpânea deja chitara și tobele. De-a lungul carierei a câștigat șapte premii Grammy, un glob de aur și un Oscar pentru muzica din filmul Purple Rain. Un alt sărbătorit al zilei, cântărețul galez Tom Jones, născut pe 7 iunie 1940, a avut mare succes cu o melodie compusă și interpretată fetate de prins în anii 80 este vorba de kiss pe care Tom Jones a cantat împreună cu trupa Art of Noise.